Ну де ж їй, з вдовиного господарства, яке вже тринадцять років без чоловічого розуму, взяти щороку такий прибуток? Старшеньких Карла і Миколу вчила вдома. Грамотні вони були тільки для себе, для ведення свого господарства. На службу в канцелярію їх не візьмуть. Ну не всім же ж бути і вченими, заспокоювала себе Надія Миколаївна ділили їх землицею кожному потроху, і хай дякують покійному батьку та мені, в інших і цього немає. Не було б і в них, аби батьки не полишили нам. Самі ж ми не прибавили жодної десятинки, не доклали жодної копійчини, а все продаємо та беремо з того, що батьки дали. Ще й про єдину донечку найменшеньку треба турбуватися». Простойно заміж видати. Гіршими за інших не хочеться бути. Та й не дурненька вона ж у нас. Не весело було від цих думок. Не всміхнулася їй доля. Ледь минуло тридцять років вона вже вдова з чотирма дітьми. 10 квітня 1822 року Надія Миколаївна прибула до Ніжина. Того ж дня – Її прийняв директор гімназії Іван Семенович Орлай. Вона не скаржилася на тяжкі умови московської гімназії. Просто мати хоче, щоб її син був ближче до своєї домівки. «Ну що ж, не заперечую, – сказав Іван Семенович. – Ми зацікавлені в збільшенні кількості учнів». Не виходячи з кабінету, Надія Миколаївна написала заяву. «Прохання?» Від дружини титулярного радника Надії Забілиної. Бажаючи, щоб мій син Віктор Забіла, який навчався два роки в Московській губернській гімназії наукам, що там викладаються, продовжував навчання в гімназії вищих наук князя Безбородька. Прошу вашого високородія дозволити йому слухати науки всій гімназії. При цьому маю честь додати свідоцтво про його дворянство». Кінець цитати. Хта свідоцтва у Надії Миколаївни при собі не було. Довелося звернутися до повітового маршала. 17 квітня воно було одержане. Малоросійської Чернігівської губернії, Борзнянського повіту, дворянин Віктор Миколаїв син Забіла, у поданому до мене проханні провидачі йому свідоцтва про його дворянське походження, а як по довідці виявилося, що батько його, титулярний радник Микола Карпівсин Забіла, по списках дворянським значиться, і он і син його, Віктор, 14 років, показаний у дворяне, чого і даю Віктору Забілі це свідоцтво з прикладенням гербамого і печатки. Кінець цитати. Домовившись з директором Ніжинської гімназії вищих наук, Надія Миколаївна викликала Віктора з Москви. Заради його приїзду пекли хліб. Висока Дебела Васса, дружина кріпака-приказчика Андрія Лагодяка, священно діяла біля печі. Відступала на кілька кроків від припічка, згиналася, видивлялася, чи не пригоріло. Потім дерев'яною лопатою витягувала з печі рум'яні буханці, що наповнювали хату приємними теплими пахощами. Віктор умочав пір'їну в збите яйце і звощував верхню скоринку. Хлібина ставала золотою, та гарною, як дівчина перед вінцем. Того ж дня пішов знайомими вулицями, пообходив луки, гаї, побував на борзенці, а через кілька днів мати зваліла лагодяку збиратися до Ніжина. Батьки Кріпака належали за Білом. Після смерті чоловіка Надія Миколаївна зробила Андрія приказчиком. 44-річний приказчик-кріпак – Служив їй вірою і правдою. Все ж таки, ближче до домівки буду, радів Віктор, позираючи, як лагодяк ретельно змащує воза, як вимощує сидіння, вкриваючи товстим сіряком, що зберігся з часів гайдамаччини. Посміхнувся хлопець. Вкриває, щоб не вколовся, молодий панич,